Allahu te bareku ve teala. Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, rahmet ti, e Tij, bekimat e Tij, të gjitha të grumbulluara tek më i miri njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bashokteti besnik, me familjet e ndarshme dhe me gjithë muslimanët në Cela të një që ndjekin dhe rrugën e Tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit subhanahu wa taala, do të vazhdojmë në varqun në ciclin e lëjaratave mbi lidhjen e pandar në mes besimit dhe etikës, në mes tarbijes dhe akides, në mes sunnetit dhe në mes sjelljes së njerëjut në këtë jetë. Neve kemi përmend se dietarët e kanë ndarë sjelljen në tre pjesë, tre kategori esenciale, dhe ajo është esenca e parë, kategoria e parë e depi me Zotin. Njeriu do të mësojë adeb me Zotin e vet. Adebi i dytë është adebi me Resulin sallallahu alaihi wasallam dhe adebi i tretë është adebi me krijesat, adebi me gjithçka përveç Allahut te bareke we teala. Dhe kemi thënë se Ibn Qayimi ka thënë, këto tria ndërlidhen njëra me tjetrën dhe citërsi të si kanë lidhje me besimin i ja ke na'budu na ve iyyaka nesta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje di hum kërkoj. Kur kemi fol për edepin me krijesat, me njerëzit, kemi thënë se i pari apo njeriu i parë i cili hënë te krijesat është nana. Pastaj vjen baba, apo çu i thonë dietarët, edepi me me prindërit. Pastaj neve kemi fol se edepi pas kësaj kthehet tek edepi me familjen. Dhe kemi thënë familja është bashkëshortja. Pasta i kemi thonë se du të me folë për fëmijët, mirë për po neve e kemi shtyje edhebin me fëmijët, nga se edhebin me fëmijët ma shumë lidhet me tërbijën të cilën duhet me jaudhon neve atyre, e kemi kërkon ligjerata të veçanta. Pasta i kemi folë neve për edhebin me vlezrit, musliman dhe shokët dhe miqt e kështu me radhë, dhe djetarët në këtë edheb, në këtë trajtim, ka ardhë edhe edhebi me fëmijët, dietarët, e debi me hoxhllarët. Kurrevet nuk do të flasim ende për e debin me hoxhllarët, me dietarët, me mësuesit e dijes, pasi që para se të më fol për e debin me hoxhllarët, duhet të flasim me e debin apo mbi e debin dhe të rbijën me vendin ku mirëdia dhe adhuron Zoti. Pra sa do të flasim me Lejn subhanehu ve taala leynetina edebi e debin me xhamit e debi me mesxjidin me vendin ku ibadatallahu xhallahu xjalalu u secdde dhe adurohat dietar kur kan fol per edebin me xhamin me vendin e shenjt e zotit te bareke u te ala kan than edebin me xhamit esh disollojesh esh edeb para se me hi dhe edeb mos e thysh mrendo pra para hyrjes ne xhami ne xhami dhe si dilët. E neve sot me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë Luhu dhe të shofme se si Kur'ani dhe si suneti për nga mberit sallallahu aleyhi sallem e kanë trajtue se si besimtari duhet nga shtëpia e ti me ardhë në gjami. Gjamia vlezër është vendi i vetëm i tokës ku Zotë i Jonë Gjellë Gjellë Luhu e ka përkatsue të gvedvetja. Nuk egziston kodër, nuk egziston malë nuk e gëziston teritorë, nuk e gëziston në vend, në tokë, që Zotë i onë gjellë gjellë luhu, ka leju që ajo tokë të përkatsohë të Zotëi. Pra, e gjithë toka, me qakon ta, prej të mirave dhe hapsirave. Edhe qio li me gjithë ata që e ka prej hapsirës dhe gjërsisë. Nuk e gëziston në vend që Zotë i onë gjellë gjellë luhu, ka leju dhe ka dhën leje që të përkacohët me emrin e ti ajo e ti përvecë se gjamia përvecë se gjamia andaj për këtu djetarë kanë thanë është madhria e gjamis për me folë për etikën dhe edebin me gjamin fillemish duhet mu kryu të këneve koncepti dhe përcëptimi duhur për gjamin nëse neve nuk e përcëptojnë as i duhet gjamin edhe sielje tona kërsh i gjamis kanë me qenë të gabuara Dhe të me ditë që ka gjamia, dhe të me ditë që ka është vendi i shenjët, dhe të me ditë se që ka nënkupton në me termin mes gjithë, pastaj, mbi këtë kuptime në ndërtonet dhe qëllën të anë, karëshi asaj, që shka të anë bënkaj i bënkajim e lëgjëvzije, se njeriju në raport me gjërat, është në varsij prej shikimit të të tërën dhe tërën. A dhe tha, Allahu njerëzit e trajtojnë, që sheshofinë? Qishe shofin Allah unë qështu e trajtojnë? Qishe shofin dhe dërguarin qështu e trajtojnë? Andaj sahabët, kur ishin me pengamberin alai i salatu vë selam, vinte plumbi për mi kokë dhe rinte. Prej ullës e kokës të madhe të gjatë, nësë ju e dinë se zëgjt, levizjet e vogla i ndjenjë, pa atos kan levizit dhe plumbi kan dejtë mi kokët e tyre. Të Nga tjetëra anë, munafikat kan lujt me pengamberin sallallahu alai i salam. Kan lujt Kanë janë talë, e kanë mundu, e kanë lëndu, e kanë persekutue në mënirë morale dhe shpirtrore për nga mberin tonë sallallahu alaihi wa sallem. Andaj, Ibn Qajim i ka dhënë, që që i shofë mi gjërat, ashtu edhe i trajtojmë ato. Andaj, Allahu Gjellu ala tha, Wa ma qadrullahi haqqa qadri e njerëzit shumit sa nuk e trajtojnë allahun që i shduhët. Pse i bojnë shirkë? Pse i e mohojnë? Pse nuk e falëndërojnë? pëse nuk janë minjohës, pëse nuk nështrojën, pëse nuk kanë disiplinë me Zotim, pëse nuk e madhrojën, nuk është Allahu gjellegjellu diçkat e ta, nuk është diçka e madhët e ta, anë dhe Allahu, ma ma kaderullahi haka kadri, atës jatin kadrin Allahu, anë dhejtarë kanë dhënë, përceptimet e janë të parat, botë kuptimet e janë të parat, pas taj, pas taj raporti. Qa është gjamia? Gjamia është i vet Allahu e ka qujtë bejtullah Shpi e Allahu Gjellë Gjellë Luhu Së ka ven tjetër Nuk ka ven tjetër që le johët mi tham Kjo është e Zotit Kjo është Allahu Tebareke Va Teala Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë Luhu Nësurën El Gjin Wa enël mesajjide lillahi Fela të de'u me Allahi Ehada Dhe se mesjidet Gjamit janë të Allahot Jant e Allahut lillah dhe kemi përmend se Zoti Oncë Louara kur thot lillah e përdor lamin e përkatësimit të veçantë. Lillahi ma fis samawati wama fil ard, ta Allahut janë çakon qielli dhe në tokë. Dhe kemi thënë ky lam e ka për qëllim ekskluzivën. Jo pjesor. Ne jemi pronar të gjërave si përkosisht, jo, jo përgjithmonë. Allah e përdor se këtë të janë të mijat përgjithmonë, para se mi kriju dhe pas kriimit dhe dësat e këzistojnë. A ndaj kanë dhëndi e të arët, se lilla janë vetëm për Allahun. Edhe kështu duhet të aperceptojnë. Nëse të he, në kokë, dhe të futët në kokë, një grimëc e grimëcës së elbit të vogël, një thërmi e vogël, se të i kihise në gjami, përkatsisht, familjarisht, grupisht, gjematlisht, dije se e cënën fjarën e Zotit o enel mesajji dhe lilla. Këto gjami janë veç për Allahun. Këto gjami janë vetën për Allahun të bare kjo e te ala. Dhe të shobhë një se djetarë kanë dhënë, diçka tjetër është shërptori, hizmeqari, i ban hizmet, të kaquë Allahun në këtë periud, i ban hizmet, mirë po, Simboli lartë i muslimanu janë Se këto gjamit janë të kujna Të Allahu të barek jove të ala Janë të Allahu gjellë gjellë lu Anda nuk shqitët As nuk blehër As nuk shqitët, as nuk blehër Së më dhe në ardikush me dhanë O le të shesket As në e blejnë dikush Nga se Allahu gjellë vala E ka, ka ndalu këta Andaj, ka dhe në Allahu të barek jove të ala E enë lë mesajjide lilla ka Allahut janë gjamit dhe kjo është në mënir të veçan dhe ekskluzive ka dhenë Allahu gjelil gjelaluhu në surën e të ube ajetit të të mbëdhid, të mbëdhet të dhe Allahu të barëke wa të ala innama ja'muru mesajit Allahi men amena billah vërtet Allahut ja gjelronë gjamit men amena billah kush i besanë Allahut u al jomil akhir dhe dite se fundit wa aqam as-salata wa afa an-namazin wa ata az-zakata dha ya zekatin wa lam yakhsha illa Allah dhe nuk i ka frikën vetëm se Allah Kush i shërben xhamive kush i par me amale billah me pas frikën me pas besimin të plot në Allahu xhelal xelalu me pas besimin e pastër të çiltër ki ki e shërben Allahut kush i ditë وباليوم الاخر dhe ditës së fundit Kushti i tretë, wa aqama as-salat, dha e fal namazin. Nuk ka mundsi dikush ka të fal namazin me çeshë shorbëtor dhe kujdestar i xhamisë. Kushti i katërt, wa ata az-zaka, dha ia bezaqatin. Nuk ka mundsi pasurit të celëtsillën dhe çarkollën e për xhami, mo u proncuae, me kalu në pronë të Zotësisë së Dikujna, nga se janë për Allahun. Kushti i pestë, wa lam yakhsha illa Allah, dha mos më pas frik kurgujna. Përveç, Allahu Gjelle Gjellohu. Nga së është i shërbi, shtëpisë të ti. është i shërbi, asë zhgudzonë vetë mu prënsu, asë di kanë tjetër me bërë prontë të ti. Pase ka dhënë Allahu Gjellohu Ala, fe a se ula i ke enjeku në minë el muhtedin, shpresohë që këta me që njërëz të lëzuar. Shpresohë që këta me që njërëz të lëzuar. Djetarë ka dhënë, ajeti parë e dërgonë të prona e kujtësht Talla O Xhello Wala. Edheta, shërptorët kanë kushte, to pa kushte i ka vendosur Allahu Xhello Wala. Ti besosh Allahut ditës së gjykimit, falja namazit, dhënia zeqatit dhe mos mi pas frigën vetëm se Allahu Te Bareke u Teala. Kjo është ajo çka fillimisht besimtari duhet me ndërtu konceptin dhe perceptimin dhe kuptimin e xhamisë dhe qarshi xhamisë. Se neve nuk jemi tjetër por vetë shurtor të xhamis. Kan që në shurtor para neve 1400 diçka vite dhe ata ja nuk janë ka shkutë Zoti dhe neve na ka trashëguar Allahu tokën. Nëse neve nuk e shikojm xhamin, çishit na ka urdhëruar Allahu, neve bëhemi më një herë pasaj Allahu xhellahu ala i trajton dhe i qërton dhe i alarmon mushrik të mejkës që kanë thonë vetëm neve në takon ku i destaria e qabës. Minjerë mësaj, po neve nuk kemi tashko me hyje me, me isërua e të tjera, po kemi për qëllim më ndërtu konceptin e gjami se kjo është e Allahu te bareke vëte ale dhe Allahu ka e ka vequ këta për veti. Sa i përket, bëlezër e debit të gjamis. Njëriju kur i lexon e debot vetëm si vihet xhami ende pa hi por sod ligjerata do të jetë për kuvizuar prej të shtëpia jote deri te dhe dhe dhe dera kur të hap mi derën do të më kalon ligjra tjetër patjetër por sod e kemi prej të shtëpi ja deri tek hapja e derës kur të hi në derë ende më shumë vështirësohen dhe kërkohen kërkesa të sheriatike për ata i cili ka hi xhami po du para se me hin teksa shariatike, nëse njeriu i shikon vetëm këto tekste, se si Allahu kërkon njeriu prej shtëpisë me dal deri më shkund xhamin. Çfarë e dejve kërkon? Edhe se ky Islam nuk i jalën njeriu të asni hap me ba, vetëm se i ka thonë, edhe këtu unë të kallzoj. Edhe prej shtëpis kur del, edhe hapa kur ban, edhe lëvizjet e tij, Allahu ndërhyn në to dhe thot, unë të kallzoj. O Zotu në di me shkute në gjami Onet ka të zotie Normal se në to ka është përblime Dhe ka dhuratët e Zotit Mirë për para kësaj të shme guptu se Edhe në hapat e tua Deri sa për nga mërë Salat o salam i ka përmen Dihapat, khutu e tehu Edhe dihapat e tina Njëra dhe tjetra Për Allahun Nëse janë për Allahun E shemë se shpash përblimi ka Të Allahut e bareke vëtëala. Kjo është islami cili kemi përmenë neve nga hapja syve mëngjes deri në hedhjen tonë në shtratë, nuk ka lëvizje vetëm se Zotit ta ka dispozit. Nuk ka lëvizje tonën, vetëm se Zotit ka dispozit. Alime men alim e di kush e di edhe nuk e di kush nuk e di. E para vlezër prej edebeve që kënë përmendje të arët është një jeti dhe regullimi i synimi dhe qëllimi të ardhës në gjami trasmeton ebi u rejra nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadithin se kanë zirë imam Ebu Dawudin e sënenin e Tina dhe hoja Nasrudin e al Albani e ka saksuë këtë hadith ka thonë aleyhi salatu e selam men etel mesgjide lishejin fëhue haddo ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem kush vjen në gjami lishej inë për diçka të caktuar fe u e haddo hisja e ti është ajo për të silën ka ardhë kanë dhonë komentatorët se kjo adith argumenton se njërzit nuk i kanë krejt qëllimët e ardhës gjami zotin të bare kjo vëtëare për në senës gjami vjetë për zotin po kjo adith edhe adith e tjera argumenton se njëri ju mënët më ardhë gjami për qëllimët tjera Monet me art për me tregues osht i devotshëm. Monet me art për me porcell diçka. Monet me art për me spionu. Monet me art për me arrit pasuri. Monet me art dhe monet me art dhe monet me art plot. Pejgamberi alayhisalatu wasalam jega dan, min et el masjid. Kush vjen në xhi, për diçka. Ai e ka të dhise. Për ta Allahu nëse s'ka pas njeriju një jetë të pastër Allahun, Allahu ja le vetë me ashtë përblimin, e kësa i dënjahe. Sikur që për nga meri, sallallahu sallam, ka thona adithin, të sinën e kanë fillu të gjithë muhaditha libra të tëra, inëme l'a'malu bin një jetë, veprat janë si pas një jetët, Ku kush emigron për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka emigruar për Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. E kush emigron për diçka tjetër, apo për një grua për ta martuar, por ka mundsi njeriu vendin e shlond, për çka? Për një gruaje. Ka thonë, ai ka çështimin për çka gruaja. Nuk flet teologu kurrë gjajo. Andaj kujdes hapat të tua nga shtëpia deri xhami. Kujdes hapat të tua kur dytë shtëpi shtëpi ndalu. Dhe thuj, pse jam të shku në xhami? Nëse gjenë më la dhe një një jetë tjetër, i eshtë taknëtësis dhe rizalëku të Zotit, dije se është të të bëhe ajo shkatrim, ardja dhe shkumja. Ardja dhe shkumja është të të bëhe ti e shkatrim ditën e kiametet Zotin arrujtë. Ketë gjami vijet vetëm për Allah unë gjellë gjellë lu. Mos hajtën gjami të ashtë akar filani. Mos hajtën gjami të thujt qëtë apërceli filanin. Mos shkotën gjami me thonë se s'po vjenë. Jënë të cilat, kër të rejtojnë me akhiret, dalin zjarë. Dalin zjarë. Në bëj, pengamberi a.s. në këtë hadith, në nëndzit që ardja jonë në gjami, mos të këtë për paranejve vetëm se Allahun të bareke vë të alë. Gajbi horera, rëdhi Allahu anë, se pengamberi sëllë Allahu a.s. Ka thonë, hadithën se në kanë zhjeri mëmë, muslimi, Men të tahara fi bejti, Kush pastrohet në shtëpin e ti. Thumë me meshe, ila bejtin min bujutin la, pas ta i shkonë në një shtëpi, pre shtëpive të Allah. Tila do qoftë. Në gjami të Zotit e barek e vëtë ala. Lijek dhije, fari u daten, min fara i dhilla, që ta kryje vetëm farzin prej farzëve të Zotit. Nuk shkonë për një shka tjetër. Pra kush den nga shtëpia, i pastrum dhe nuk shkon atje vetëm se me kry farzin e zotit thot për nga mbërë a.s. kanët khutu atahu dihapat e ti ihdaha ihdahuma te khutu khatiëten njëri hap njëri juhez me dihapa njëri hap iha fal një gjuna wal ukhra te rfa'u dërrajeten e tjetëri apë janë ngritë shkallët. Mirë po, mos me ndo se të falën gjëna dhe ngritën shkallët nëse në atë një jetin tanë të zemrës ka dhe diçka tjetër. Ka dhe diçka tjetër. Nëse nuk është vetëm zotit e bare ke ote e alla, nuk, nuk e ka kësh problem. Po nëse është vetë zotit, asë zotjetër, vetëm Allah u gjele gjelelu, hapi par, posht, të alëshon një mëkat poshtë, të gjunë, hapi ditë, ta ngrit një pozit. Hapi tret, ta gjun një më katë. Hapi katër, ta ngrit një deregje. As një hap. Ti, si kur tërvatësh me nëmru, ki më nga tëruhe. Bile, bile, me bëti me më mundu me, me nëmru, do shtë atorën gjami ishko në dikun tjetër, se hapitësh. Ama Allahot nuk i përzijet. As hapat e tu me të mijat, as hapi parë, për ditit i joti, as jemi, nuk i përzijet. Gjelle, gjelle alu. Ajo ës Mirë po, duhet pastrohet një jeti. Duhet pastrohet një jeti. Kjo është aje që kam përmend djetarët në qështjen e daljes nga shtëpia për gjami vetëm për Zotin. Vetëm për Zotin të bareke o e të ala. E dyta, prej edepeve dhe etikës dhe moralit në ardhin në gjami është aje të sëme kanë djerë Ebu Dawudi, ljithashtë të e ka bo Sahishuajb el Arnauti këtë hadithë Ka dhëmë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, me në nëkharajëmim bejtihi, mu të tahiran ila salatin me këtubetin, kush del nga shtëpia ti, mu të tahiran me abdes, i pastruar me abdes, ila salatin me këtubetin, për të kry një namaz të obliguar të farzë, Fë e gjruhu Kë e gjri lha gjil muhrim Shpërblimi ti është Shpërblimi i ha gjit Me i hram Pra Kushtë den nga shtëpia e ti Me abdes Dhe synimin e ka Vesh të kryje farzin e zotit As një synim tjetër E ka shpërblimin e ha gjit Djetarët kanë than Pra i afrohet madhështisë se haqjit të bareke vëtë ala për Allahun subhanahu vëtë ala e njëriju cili ka kri haqj apo e ka pa është të pinë e Zotit apo ka i një hram e din që ka dhe me thonë ndjenja me hy një hram për Allahun gjellë gjellalu pro këtë hadith dhe sa djetarë kanë dhonë se nëse njëriju edhe nuk i mund sotë me shkun haqj i ka dha Allahu dyjer për të shjue këtë, këtë ndjenjë që ish Del nga shtëpia me abdes E ka një jetin Vetëm Zotin Dhe nuk vjen gjami vetëm se me kryfarzin Allahu Gjelluale A jabë në gjenja të atil Cili është një hram në hajgjë Nga se vlazër hajgjit Qka dhe me thanë? Hagjjit ka rëthana që ta mundësojnë Mus me pa dika ndjetër përvec e Zotin Gjellë Gjellalu -Gjell Ska Kred në bardh Aty është një shtëpi E Zotit Dhe ska kur fërë tërheqje edhe jetë vetëm Zotit i vetëmi synim. Dhe kjo është ndjenja majë madhe. Anda njërzit nuk lotojnë, dhe nuk kanë ndjenjëm për Zotin, asë se ka mundësi mu avru, që ishë është në haqë. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Në... Anda një është një qinë mi. Nga se ndjenja pësë është. Nuk ka mundësi me të rejshë dhe që ka gjete përvecë se namazit. Mirë po Zotit, unë gjelloha në kalonë dyjerë. Në khalon dyrë, sa a i donë mja që i lërobëve dyrë të shpërblimit. Mirë po njëriju e ngarkonve të vetën që ka thonë i bënkëj i melgjauzije në libën e ti Elfawajt, sa shpërblimit roket në derën e njëriju dhe delë portjeri, dhe delë a i cili eru në derën, i thot mesër, ndoshta, ma vonë, këthe jetë prafë. I këthejmë në kështu shpërblimit e zotit e bareke, uate ala edepi dhe morali të rejtë në ardhin në gjami. Pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe kjo është prej prej qudirave të shëriati tonë, prej qudirave të islamit të madhë, të Allahu te barekjo vë te ara. Ka zhiri më muslimi, ka pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thanë lehi salatu vë selam, kush ka ngrën, ka përdor, ka konsumu, nga kjo pëjmë me erë të ndytë. Tjetarë kanë thanë, në transmitim tjetër, ka ardë, kush ka hangër, hudër, apo qep, mos dhvjene në gjami. Thotë për nga mërë a.s. Në adinë se kanë zirën më muslimi, me në ekelemin hedhi i shëgjera til mund tine, kush ka ngranë, nga kjo pëm e cile i vjen era e ndytë, era e keqë, cile është ajo? Hudra dhe qepa, dhe kanë thanë komentatorë, Dhe ajojt se lejnë gjeson Këtyre dijade në erë të ndyt Në erë të ndyt Dhe erë i sa djetarë disaj kanë sti Bërë bashkohorëve Kanë dhonë edhe nëse parfumi Që do të përmemi parfumin Edhe parfumi nëse është nga kategoria e rand Dhe i dëmton Ata në mëzgjit të tjerë Jo mulim e ta në gjami Jo mulim e ta në gjami Po duhet me podorat parfumë dhatë arom e cilën nuk i të mëton të tjirë dhe e ka herën e mirë në këta didhë ka thambe nga mërë a.s. fela e krabën në mesgjidena mosti afroët më gjamiës ton fë in në lëmela i këte të dhe mimma jë dhe minhul ins ka thambe nga mërë a.s. sepse me lachët lëndohën dhe mundohën nga jo që ka i lëndon njërzit dhe mundohën njërzit Pra, e treta prej moraleve është, nëse kje hangër qep, apo kje hangër hudr, apo shka i njësën në erë këtyre dhijave, mos tja frohë është gjamisë. Pse valë, nga se në gjami njërzit nuk kan ardhë me ndi erat të hudrave, as të qepve për kan ardhë me ezbraz barën e dunjasë dhe mu me mbulu dhe me i kaplu rahmeti zotit e bara kjo vete ala, edhe klimë më ndojnë me pasë të pastër. A në djetarë kanë thanë, i gjithinë e bul e klithë theumi vë lë basal, të shmangësh ngranjës e qepës dhe hudrës dhe ajo cila është në gjashme. Po dhezër, nëse pengamirë a.s. ka thanë, nësë ju afro gjamis nëse ki hangër qep, apo ki hangër hudrë, pse? Pse? Se e dëmtonë këta, ki rëndohët Ajë tu falë ka me sikletov hudra jote Qepa jote Po nëse sielet të tona Veprimet të tona Gjestet të tona Janë qepë dhe hudr Sa i mundojnë musallimt? Ata shka fali namaz Nëse për nga mirë al-Islam Djetarë me i gjimoha kanë dhe në hudra hadhal Qepa me i gjimoha është hadhal Halal, nuk ka dëshim në ta. Dhe ka dhonë, mështë të jafroni gjami s'ku t'hani hudër. Resul Allah, është haram jo. Qepa haram jo. A me mundon, e tërturon njërin nga era, po primet, sieljet, e ranë që ka i vjerë. Po veprimet, sieljet, gjestët. Nëse dikush të thotë, o, mështë ka nga gjami se se të tërturoj, të maltretoj. Kun, në qëtëpin e zotit, po po. Po për nga mberi ale i sëlesa me ka ndalu, hudrën! Hudrën mësë me shku në gjami me hudrë! E sa cilëve si të tona i ven, jo era hudrë! Po t'i shka shumë me aronë zë hudra, zotin arujtë! Andaj në nuk gudzojnë në asë një mënirë, feja u ba njërzve klimën hudrë, e atmosferën qepë, e njërzë me thanë, s'ka namazati, ki me falë namazin, po ki më tërtu vrua. Andaj, njëri ju dhëtë me pasë kuj se ka mundësi me augërdit njërzve islamin dhe me augërdit gjamin dhe namazin që ka thonë Muadhib një Gjebeli kër e ka lezu surën Bakara në namazin e jacis ka ardhë njëri dhe i ka thonë nja Rasul Allah oj dërguar i Allah qka është ki imam qka në lezonë neve surën Bakara nuk kam mundësi me shkun gjamin se e di se ki Bakara në lezonë që a i tha pe mësram që a i tha a i tha Kja dhe pej, a jetë edhe të zotit po tërturohësha. Kja s'po munë është me durunë në gjami, mu të ledzuë surja e zotit, e begatë surja më e mira. Më kërna e këshmi thonë, ti po të mundonë kuroni, ha? Ha, të shko të shpia. Kjo është i dërguar i rahmeti zotit, të barë kjo e tala. Nuk i drejtu këti, i drejtu muadhit, ja muadh, o muadh. A fitë në gjijë e thë tia. La haula, vë la kuvëta, illa billa. O lezër, Bekaran e ka lexu, Bekaran Namaz ka lexu, Bekaran E ka dhënë, o muadha, fit një gjia A pi përzen njëzit pi namazit për tia Tha, valohi pi juve ka, shka jo gërdit një njëzve fejen O muadha, shka bona, ja Resulloha, shka bona E tërturova, lëndova, piklova, Bekaran lexova, jo Tha, për ma se ki daifin, doptin, plakun Ka al pi puna i tjetri Ti Beqarën e kshirme le xuh. Subhanallahu Beqarën e ka lexu gjithkë çurtim që ka dhënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Henaw lazir. Henaw lazir. Te pas kujdes shumë. Te pas kujdes shumë se ka mundsi, ka mundsi agërdit me njerëzve islamin. Ndaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, "Si të hani hudër, si të hani çep, mos hajtë në xhami." Pse mos marr xhami? Se torturoni njeriu e maltretoni njërijun. Andaj vëzër, të stolisemi me si fatet mira, me vlera, me vyrtyte, pse? Nga se njërz vinë muqetsu, me rahatu shpirtin, e dojnë me pa Allahun të barek e vëtejana, në zdojnë me pasilet të ora. Bekar në kaledzu e ka qërtuve, neve, Allahun a falë të gjithve. Andaj të ruemi nga gërditja njërzve ndaj fesë, nga gërditja njërzve ndaj gjamisë, ti ruemi gërditje se njërzve nga nga pomja dhe klima dhe atmosfera se një zbin me e gjetë në gjami. E katërta, ka të nëndjetarët, për i vlerave, para se marë gjami, atë të tajjup, u atë të zejun, u alëpsul gjemili, minë thijab. Parfumosja, zbukurimi, dhe veshja, esendeve dhe petkave të mira në gjami. Ka të në lau të bare kjo vëtarë në surën al-Araf, ajetit tërdo të një, Ja ben i Adama, khudhuzinetekum indhe kulli mesjid, obi të Ademit, mërën i veshët e bukura, kur dëvinin Gjami. Ka thamë bëngan beri sallallahu alaihi sallam, ma din së e ka nëzirin më muslimi, inë Allah e Gjemil, ju hibbul Gjemal. Allah është i bukur, dhe do të bukur. Pra e para, prej kësaj vlerët e katërt, para se marë Gjami, është që dëveshëm i mirë. Detar gan than, "Tveshimi mirë, nuk është për çollim me vesh firm. As mark, as me than, aj deku e kumbleket. Jo, jo. Ja. Sheriatit nuk e ngarkon djeri kurrë me kësjëra. Po me çka? Veshën më të mirë, çka ka këti me çata mbart xhami. Nga koleksioni, çka e kit veshjeve, edhe një anëse e kije, ajo është më e mira jote. Nëse i kit di një anëse është më e mirë, çat më të mirën e vesh. Kan than detarët, pejt ku më e mirë është ai që in shtëpi me çata dal xhami. Kini pa vlezër ku shkojmë dasma, kini pa di kam të ardhë me teshët e punës, kini pa ku shkojmë ceremoni ku ka njërëzi, kini pa di kushtë më ardhë, qështu qëllohë vëllat dhe erdha. Ja, s'ka mundësi, po shkojmë një herë veshët. Ma dje dhe vanohët, vanohët, ama nuk vjenë me teshët e punës. I thot në telefon ma banë allalë se, ka mu vanu pak, pse kik mu vanu, të shkojmë të veshët në, apo? Pse, pse vanohët Dhe ka kërku veshëm Para në kur vim gjami Para në kur vim gjami Andaj djetarve kër jesh parashtru pitja A banë më falë me pijame Dhe me robat të cilat neve ne flen Ata kanë thonë Juridikisht nuk dim dales Juridikisht Serios dim dales Po kanë thonë Subhanallah turp du të mjarë mëslimarit me bo këtë pitja Të më thonë njëri ju Asni njerit nëftir të tokës Jashta shtëpisë të, të ti nuk i del me pijame. A de kur del me pijame, veç të rmetë kur bëhatë. Ska pas vakt mu vesh. Ama si të urgjens me pasu i do të prit veshna. Ska lidhje dil që ashtu. Jo, prit veshna, një minut. Do më thonë, kur kujtë nuk i del me pijame. Se, a njëri është, shka ka lidhje, i del me pijame. Jo. E për Allah, hungele, gelali, apo kemi munges të pamjes, apo me ndojë mësaj së në shef, Allahu do me napatë të veshër mirë. I jështë ka s'kena mundësi me blejë, nuk kena mundësi nga me blejë për të i masës. Mirë po, që ato matë mirë dhe s'ka i ki, veshën gjami dhe ajden gjami. Andaj djetarë kanë thanë se, Allahu gjellohala, na ka porosit që të vishemi mirë në gjdo gjami. Dhe disa djetarë kanë thanë, këja jetë ka artë edhe në kuptimin, fikulli mes gjitë këtë falësh. Andaj disa djetarë kanë thanë, edhe nëse falësh të shpija me arsye, vesh i te eshat matëmira. Nëse falështë të shpia, s'ke do në gjami, vesh i te eshat matëmira. Pse? Nga se kjo ta jep një madhrim për namazin. Iri ju kërëve shtë petë pe kënë matëmir, në kohën e ti, installohet dhe në shpirtin e ti, se ka dalë para ti që ka jetë madhe, edhe mërë të këbir dhe e shef namazin matëmir. Këni povë dhe zërë, pse namazi bajramit për njështë të shmaj madhë, Pasta i gjumaj, a është ma e madhe. Pse? Se e ka në vejsh, te shen ma të mirë. Dhe cëli përjetim, i në mozit është, te tim ma i marë. A i bajramit, a i përdiqëshëm? I bajramit. Me zhise nuk e farz. Oshtë su net, i fuqishëm, farz kë i faje. Mirë po. Por shkak se ketja në vejshmet mira. Kërrejt ka ndolj të parfumos. Kërrejt ka ndolj pi për para. Qërrejt ka ndolj pi për para? Kërre Në kurrë nuk shavë mëngjes sa skollë vetëm një sof. Dikush ka dalë që është tiç ka mujt. Nuk e gjen njerez në namazin. Pa namazji është palca, ajka, borthama, zemra e imanit. Derisa na në kemi përmendë se kush të ka namaz s'ka iman. Kush sfalet s'ka iman. Zbashkohet mos falja me imanin në zemrën e robit. Andaj këjo është e para prej zbukurimit. E dyta prej zbukurimit, kanë thënë dietarët, është edhe përdorimi misfakit përdorimi misfakit ka thonë për nga mberi salallahu aleyhi sallam adhin se kanë zhiri ma mbukhariju e siwaku më të haratun lilfemi siwaki misfaki e pastron gojen është pastruse e gojes u e mërdhatun lë rob dhe është razi dhe knatsi për Zotin djetarë kanë thanë brushat Dhe dhe këto mjetët e reja të pastrimit të dhamve janë në kjasë, janë në kjasë në analogji me misfakin. A ma kanë thanë përvecë për dhe për misfakin, këtë piesën tjetër të aditit është shumë shtirë mja dediku brushave. Cëla është ajo, pastru se dhamve është edhe brusha. A ma mërë datën lërëpë, a eknatë zotin, djetarë kanë polimizu kam boli mizu. Pse, se për nga me e sëm ka dhënë, e si vakë, vetëm si vakë, vetëm misfaki, e knatë Zotin të barëk e vëtë e ala. Andaj, është e preferuar që edhe të përdorën mjetët e reja për prastimin e dhamve, mirë po misfaki ka një veqëritë të, të veçantë. Të dhaj është, rizalë këja Allahotë. Para më doblezër, është një vej për shumë e vogërë, shumë e lejtë. Nuk kushton ajo pale në element, të materi, nuk është e randë për të majtë, dhe kitë që të të leta, të leta, të leta, pengamiri ka thënë, mërdatën lërrob, e knaqin zotin, janë në disa dhe pra të inta nuk i shofëmi, nuk i mendojnë, e knaqin Allahun, e knaqin, Allahun të bareke, vëtë e ala, në shtratin e vdekis pengamiri, sëllëm, të atë aisha, mbajke me i sharet, të vlave jenë, misfakin, Tha e shë e vërrejt, a shkadojke. Shkadojke, tha misfakin. Ta mbani për zditit me i sharet, zbute. Pas ta ja zbuta dhe ja dhash për nga mberit, së lullaj, së lullaj. në shtratin e vdekës e vlezer, të shku e në varrë. Nuk u shku të zoti i vetë të varrë kjo vëtare, ka than, misfakin bjema. Të mbëdonë në fund të jetës, a me djetarë kanë than, mos i me ndoë disa imtësira, thërmija në doke në neve, po po zotin e knasin, Zotin e knashtin të pare kjove të era. Andaj misfaki, kanë dhënë djetartë, hine ata se hudhu zinët e kumë. Merë në zinetin e juve. Kjo është e para roba, edita dhamt, nësë me tarda era, dhe me tarda era mirë dhe me përdori misfakin, dhe e treta në zine, në zbukurim, është parfumi. Parfumi. Do më dhënë djetartë ju edinit të gjithë se Shërbët i Zotit e Të Bërarikëu dhe Të Lartë nuk e ngarkon dhe nuk e marr përgjegjësi njeriu, por për çka? Për shtretësinë e dhënë me misfak. Dhe kjo kjo është lagjër për në mëmendum me mirë me medito so sa e do Zoti misfaki parfumin. Ku ka madhshni për parfumin se sa ka thon sa dushë ta blesh, stmall llogarit. Dërsa ju e dini se për petkat, logari, për telefonin, logari, për kerin, logari, për shpin, logari, për parfumin, jo logari. Andaj ka pas pjasketave të selefit, s'kan pas teshat mira, s'kan pas shtëpitë mira. Mirë po kanë thonë njërzit, në fun e krye, era miski vike. Fun e krye, era miski, se saj nuk ka jetu për beton, nuk ka jetu për fasad, nuk ka jetu për, për diska tjetër. Ka jetu vetëm, që une dhe zoti të kemi raportin e mirë. Andaj petka, goja. Nëse metalizohet, Kuranit, bëhatë dhikri, dhe parfumi. Dhe, dhe parfumi. Kjo është dhe më dhanë etika e katërt në para ardhjen e njerijut në gjami. E pesa vëdhezër prej moraleve dhe etikave dhe edebeve është istisharul e gjri vë thëwabi filmeshi lë mesgjitë do ndjej shpërblimin dhe meritën duke ecë në xhami. Duke ecë për xhami. Pra kur dil shtëpi shtëpi e për xhami, duhesh mendje se këto ecje tash paguhet. Këto ecje tash paguhet, Zot. Dhe mos thu se larg, apo kështu a ap, paguhet. Para mendoj, ti po njerëzi shkonin kinë. Shkon në Evropë shkon për të një qëjaneve dy mët orri në, në aeroplan, për çka? thotë paguat kjo dikush thotë a shkohet në kin a shkohet në kin shkohet thotë vla se kur të vi kjo paguat qka paguat? po paguat se pasaj është pasunikaj a i ka pare të skije kjo është se paguat djetarë kanë thonë istisharul e gjri kjo e bë njërë me hetë më shumë me shku në gjami ka dhënë me ndje që pagu është me ndje që pagu është për nga beri sallallahu aleyhi ve sellem a ditën zë kanë zirë imam e të tabarani dhe ka bosa i sheikh Albani ka dhënë për nga beri aleyhi salatu e selam me gada ilë mësjit ku shku në gjami la juridu illa enjete allem nuk dëshiron tjetër për vetë se me mësudi qka me mësudi qka me mësudi qka, kajrë au ju allimu, apo mi amësu të tjerove, kene lehu ke e gjëri haqjin ta men haqjëto, e ka është përblimin si i haqijës që ju ka pranu e haqji plotë. Me shkun gjami, vetë të me mësu kajrin, apo me dhanë kajrin, e ka është përblimin ati cili i është pranu e haqji i plotë. Adi tjetër, se ne kanë zeri mam ebu Dawudi, Dhe kanë zhiri më më tirmidhiju, ka pengam beri, sallallahu aleyhi sallam, ka thënë aleyhi sallatu a selam, Be shqiri l'meshajine, fi dhulemi ilë l'meshajit. Ka thënë përgëzo dhe përgëzoj ata të cilët e cilët e cilët në gjami natën, fi dhulemi, duke qenë koa e arrët. Me që kami përgëzoj? binurit tëmi jo më lëkijame, me drit të plotë ditë në kiametit. Beshiril me shëjnë, fil dhulemi ilen mesajit, por gëzoj atat që ka ecin, natën, të erë, para sabajt dhe, kanë thonë djetarë një atësi, para sabajt dhe një atësi, me drit të plotë ditë në gjikimit. Shka dhe po me drit të plotë ditë në gjikimit? E shohë finur dhe ndinë, kanë me shkua. Nësa njëzit e tjerë, luki din ka kan me shku qatanallahu jalla wala w tar an nas sukara kimi pa nje se te deu piana ama hum bi sukara ata sjan piana ولakin azab allah shadid ama dënimi i zotit tashum irant errat çor drej xenemit drej tersirrave drej dënimit te vështir krejt kto nuk i shef a dërgohet ata n pranga ande gaton pejgamberesan beshil al mashain for gzoja ato cka ecin ne xhami naten A di tjetër, Adham Beygamberi sallallahu alaihi wasallam, adhinin se ka nxjerr Imam Muslimi, ka thana: "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya." A ju tregoj, atju dërgoj te një vepër e cila Allah ja ushlin me to gabimet. W yirfa'u ja bihi al-darajaat, dhe ju ngrit në derexha lart, të larta, në pozita të larta te Allahu te bareke o teala. Kalu bella ja Rasullallah Tham po gjithës e si ojë dërguari Ja Allahut Kalu Tha për nga mberi alai salatu e selam Is baghul wudu i ilal makari Is baghul wudu i alal makari Memor abdesin e plot në gjimtyrët Që kamire të abdes Këmire të abdes Memor me njëshmori Hem dhe laftyren Se kamira bali sejzde Jam t'ila durët se kam unë lidhë në mazë Jam t'ila kokën Se kjo kokë kam ju nështru zotit Jam t'ila kamët Se ju kam ju nështru tërqenja i jo, të me zotit të varë Kjo vëtë ala Isbëg dhe me dhanë Me i plocu mirë Me i plocu mirë Shka dhëtë pengam mirë a.s. Isbëgul vudu i alël -al mekari Wa këthratul khuta Ilel mesajit Dhe hapat e shumët Drejtë gjamis Dhe hapat e shumët Drejtë gjamis Wantidharu salati Bahtës salati Dhe pritja namazit në namaz Me prit përjnë drejtë një qini Fe dhalikumur ribat Fe dhalikumur ribat Fe dhalikumur ribat Kjo është ribat Ati që në më tonë ribat, lezer Ati që në më tonë ribat Me rujt në kufi Në luftës kufirin e muslimane, kjo rribat. Këse rribat i thënë lidhje, e ka lidhë vetë vetën që aty, veç mësme i armiku, dhe e ka obligim mësme livripja aty, rribat. Për nga meja së nam, këta e ka qëtë, me shkun një amin, me prit namazin namaz, me mora vdesin si duhet, tre herë, ka thënë, që kjo rribat. Kjo anë për një marë rribat. Pravoje si duhet, dy dy të pravojeve. Provoj e si dusht, ta shqip se heranë. Dhe në tatën dit, e shëfë se për një me kjo rribatë kanë. Sada ka a.s. të vërdejtën e ka thamë pengamberi sallallahu a.s. E gjashta është lutja kër të njësësh drejtë gjamisë. Kër dëllshë për njemi, wasallim, në gjami, pengamberi sallallahu a.s. në sugëronë dhe në e preferonë një lutje e cila i ahopë një rijutë dyjërë të mëshirës dhe rahmetit të Zotit të Barake Thot iman Bukhariju dhe gjithashtë të ka të rëspëtu hadithën iman Muslimi ka than këna e këlu fi duaihi kër pengamberi a.s.a.s.a.m. ka dal në gjami ka than një lutje të la shke lutje ka than Allahumme jëllë fi qalbi nura O Allah më ban në zemërën ti më drit wa fi basari nura dhe në nësitemi drit wa fi sem'i nura dhe në veshët e mi drit. Wa an yemi li nura dhe nga ana e djathtë e imja më bën drit. Wa an yasari nura dhe nga ana e majtë e ime më bën drit. Wa فوق nura dhe më bën mbi meje drit. Wa tahti nura dhe më bën nën meje drit. Wa amami nura dhe më bën para meje drit. Wa khalfi nura dhe më bën pas meje drit. Vajgjalli nura dhe më banë më komplet dritë. Vajgjalli nura dhe më banë komplet dritë. Farduaj e modhe pengamberis e sëllem. Me thonë këta njëriju kur delë për i shtëpijes. Pra, ekipa dhe lezër, kur shloën reflektorat, kjo është ajo dritë e zotit e bare kjo vëtë e ala. Kur të shkun gjami? dritë djaftas, majtas, para, prapa, nën, mbi, sy, nvesh, në zemër, kjo është dritë shumë e madhe. Thot, imam Bukhari ju, trasmetusi, se gjithë mone ka thamë për nga mbire në selamë, kër ka danë gjami. Andave dhe zërgë, nga këtu e kuptoni, kër ti kuptoni këto morale, të dalis në gjami, e kuptoni pëse njerëzit ankohërë, së pëndjej namazin, së pëndjej imanin, nuk e ndjej otëzimin, nuk, e njëj, nuk e njëj, Nuk ka mundësime një pashku në etikën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pa i praktikua ato, qka i ka praktikua aj Aleyhi sallatu sallam Si ka mundësime njëri ju Me shi ju në iman Të Zotit, kur Zotit si ka dhënë nur Si ka dhënë drit Këni pa kur vrejtët atmosfera dhe mjegullot Bjen, bjen disponimi Dhe kur del dhjeli Dysponohë njërëz Pra drita është ajo Andër dhësh me kërku prej Zotit dritën e tina nëse donë me me pas mbëllësin dhe shijën e imani. Eshtata prej moraleve dhe etikave të ardhjes në gjami është elmeshjubis sëkinëti u elvakar. E cia me madhri dhe respekt. Ka than për nga mberi sallallahu aleyhi sallam nga ebi hurera adin se kanë ziri më mbukhariju dhe më muslimi nga për nga mberi sallallahu aleyhi sallam ka than aleyhi salatu e selam i dhe se mi'tumul iqame kur ta dëgjoni i kametin femshu iles salat atësni drejt namazit atësni drejt namazit e ti ka par me atës jo me vrapua wa alejkumu sëkine të velvekar kja dith kja dith e vërte tona s'ka e thash filim që kanë thonë djetarë edhe lovizjet e vogla Zoti ka dhonë të gjikim ka dhonë shkonin në gjemi në mazë dhe në bijuve letjet qëtsia dhe madhrimi kur dhe dlëqë për në gjemi kur dhe dlëqë për në gjemi e cka dale me sekine, me qëtsi dhe, dhe ai cka të sheth du të me patë ti madhrim të kanë thonë djetartë ai cka e sheth në mazë gjijun Thot, ki ku ka të shku di kumë për të shkatë madhe. Me cëtësi të plot dhe, dhe me madhrim të plot. Alejkumul wakar dhe ju me pasë wakar. Wakar është rritje diqka je. Ja. Që që ka thënë Allahu gjellë në surën nuhë, wa ma lëkum la te gjalune lillahi wakara. Ka thënë, që ka puna ju e pëse nuk e madhroni Allahum që ishduhët? Pra njëri ju, du të më madhru, Allah unë gjellua duke e cë, pas të ga dhanë, wala të shri ju, mësë vraponi, mësë vraponi, fe ma edraktum fësallu, wa ma fëtekum fëetim mu, mësë vraponi, që ata qëka e arrini prej namazit, e arrini, e ata qëka ju mbetët pa e arritë, se s'kini vrapu, pëllëtësone, dhjetarët kanë thanë, preferohet me ardhë kadale me t'hup një rëqatë, se më vrapu e mëmri tu tu do ofro ima. Pra më har prej shtëpis me vakar, me nderim, me madrim, me çetsi, mos më vrapu. E. Nga se diku kur të shaft të vrapu kur kujt u shku, më fal. Po pse ështëu të vrapu? Pra njeriu edhe kur të vjen në xhami, ju jep sqejnë të terve ku ashtu shkohe. Andaj kjo është edebi i shtat që e kanë përmendë dietarët se njeriu duhet të vjen në xhami me çetsi. Me madrim, në të adin të tjerët që si jam të shku me bona mazë. Ma djetë disa djetarë kanë dhënë se nëse ardhja, nëse ardhja kërkohet me qëtësi dhe respekt, para me ndo ma si të mirët të këbiri. Nëse veç ardhja kërkohet qëtësi, para me ndo ma si të vishë, para me ndo ma si të tishë në gjami, para me ndo ma si të rështosh pas i mamit, para me ndo ku të mirët të këbiri, qëtësi e plotë nga djetar kanthan nga kjo shenjot e gabon çet si namaz rukun rukun shtyll pata ska namaz kjo është e shtata dhe e teta dhe me këtë e përfundojnë kanthan dietart çka duhet më thon kur të hyen xhamin kur të hapet derën apo kanthan kur të hije në në xhamin kanthan dietart ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka preferuar dhe na ka mësuar se njeriu kur thje në xhamin duhet ta thotë një një lutja, imam muslimi, ka than, ka pëtin, idha dhekale hadukumul mesjit, kur të hinë njani për juve në mesjit, qëfar duhet të thot, ka than për nga mberi, sallallahu alaihi sallam, kur njeri për jush, të hinë në gjami, feljekull, lethat, Allahum meftah li e buaba rahmetik, o Allah mi hap mua dyjert e mëshirës të anda, Allahumme iftahli e bua ba rahmetik ku vikan gjami vëzër për këta o zët mi hap dyrët e mëshirës të ndë nëse nuk hapën dyrët e mëshirës kemi ardhë kemi kalu ko që shkalojmë në përvend e tjera nuk e kemi arritë ata që këtë donë zotë i honë të bareke vë të hala për e neve andaj kër të hishtë në gjami mësë hara me thonë kështu le dhe të jetë kjo për kujtim për qka kën hi për rahmet Ala, ngamberi, wasallem, wa taala pase i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك dhe kur të del nga xhamia let thot o zot un kërkoj prej teje vlerën dhe begatin tande kjo ishte në aspektin e përgjithshëm dhe në aspektin e përmbledhur dhe se shka i takon një besimtari për edukatës dhe tërbijes dhe etikës kur del nga shtëpia e ti për me ardhë në gjami. Djetarë kanë shtilu edhe më gjatë, mirë për po më mendoj se kjo është mjaftushme për ata i cili zbaton ato dhe i merë me sërizitet këto këshilat e pengamberi sallallahu alaihu sallem dhe ju e patë se për asë një etik të përmendur nuk dolem nga ajeti dhe hadithi. Asë një etik nuk kemi dal n Ra janë të gjitha direkt, drejt për drejt, pandër me cuës nga pengamberi jonë, sallallahu alehi vësallem, dhe gjitha këto e bajnë shtrirjen dhe parahyrjen se qësi duhet musil këtë him brenda dhe tashojmë lezratën e ardhmë, se si duhet besimtari të çndron në xhami, të ulet në xhami, se si duhet të, të jetë etika dhe tërbia e ti brenda, xhamisë, elucim Allahun xhel xelaluhu, që Allahu te bareke ve teala, ne mundson mi praktikuave sunete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dalin ton nga shtëpitë tona drejt ardhes në xhami, elucim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhel xelaluhu, ne mundson që të madhrojmë xhamin e Zotit, të adurojmë në ato xhami Allahun te bareke ve teala, duke mos e çshqëruar asnjë sjenshë nuk i takon e lutim Allahun te bareke we teala te Allahu jelle jelalu te ngrit madhrim ne zemrat tona per namazin per xhamin naiston Allahu vullnetin ambicjen te namazet tona te kryen me xhamat namazet tona te kryen me imam e lutim Allahun te bareke we teala te Allahu jelle jelalu te namson me kuptin e kuranit sunnetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e lutim Allahun jelle wala te Allahu te bareke we teala musliman kujeshan Allahut dhehman yetimat e musliman wallahu te bolon Allahu te bareke we teala nevojtarat fuqarat allahuti pasuron pasune kte musliman vetiban tajmerd dhe bujar elusi allahun jelle jalaluhu qallahu tabaaraka wa taala taburgosr te musliman vallahu tileran elusi allah subhanahu wa taala che kriminalat te padrejtit zullumqar te ndermjet vetit di skatron qulu qouli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin